Yəni, biz keçən dəfsə filqələrdən e, danışanda, yəni şeyhonlardan danışıq və dedi ki, şeyhonlar yəni, da dedi ki, yəni yahudi, yəni təşkilatdakı hansı ki, yəni onların əsas hədəfi də yəni bütün yer kürəsində olan yəni yahudi cinsi olanları, yəni İsrailə toplamaq və oradan da bütün aləmi yəni idarə etmək idi. Yəni bunların deyə əsas əqidəsi budur. Düzdür, bəzi şeyləri onların yəni masonlara da yaxındır. düzü, masonların əsas ə, ideyaları, yəni bir gizli təşkilat kimi, yəni bütün aləmli, yəni dinləri məhv eləmək ə bütün insanlar Yahudilər təslim eləmək Baxımdan, yəni Seyhonlarla, yəni məhsullar arasında, yəni hardasa yəni oxşarlığı var və biz kişən deyəsə Seyhonlardan danışdıq deyilir ki, Seyhonların, yəni özlərinin, yəni özlərinin əqidələri var, fikirləri var ki, ki, bu fikirlərdən biri də odur ki, onlar ə, hər hansı bir yerdə, yəni əli almaqdan ötəri, hətta dövləti, yəni hakimiyyətə almaqdan ötəri, yəni orada fəaliyyət göstərilər orada yəni öz e, müəyyən e, radio, televizorları əlalılar və orada öz fikirlərin camatı təbliğ edirlər və hansı bir E, necə deyirlər, öz istədikləri qıraqdan olan hansısa bir insanın seçilməsindən ötəri, yəni əvvəlcədən insanlara məlumatlar, e, deyirlər, e, məlumatlar verirlər ki, insanların e, tam ona hazır olsunlar və sonra da yəni, səs vermə yolu ilə, hansısa bir yolu ilə yəni, öz istəyilərini yəni, həyata keçirirlər və deyirik ki, ümumiyyətlə və onların da e, əqdələrindən mehdudlanan bir odur ki, onlar deyirlər ki, yəni biz, Ə, öz pis niyyətlərimiz həyata keçirməkdən ötərək, ümumiyyətlə, yəni bir dövlət daxiləndə hansısa bir çaxnaşma yaratmaqdır, is, yəni, azlıq baxımından hansısa bir ə e, nəzirlik elərlər çevrilik eləməyi vaxtı şansı şey deyirlər ki bunun da sayəsində öz yəni ideyalarımızı yəni həyata yəni keçiririk və ə, keçən onların keçən dərsi onların yəni bir neçə ideyalarından danışdıq və deyir ki ümumiyyətlə insan belə hallarda yəni diqqətli olsun ki görürsən ki yəni İslamın adından da gəlirlər yəni danışıqlar edirlər insanla nə ilə isə başa salmaq istəyirlər və hər bir halda insan diqqətli olmalıdır çünki həqiqətdə yəni, müsəlmanların parçalanması müsəlmanları bir kəlimə tərəfında birləşilməməkdə bu da qeyri, yəni müsəlmanlar tərəfindən yəni İdeya da ki, əsas məqsədlərdə yəni müsəlmanları, yəni bir kəlmənin ətrafında yenə yəni, dağıtmaqdır. Çünki ham bilək əgər müsəlmanların sözü, gücü biri olsa, yəni onlara çatın olmur. Əgər yəni, insanları darmadağın eləmək, yəni onları məsciddən yayındırmaq və məsciddən bir cəmaət halından çıxadıb onları toplu halına, xıdaxı topluma gətirib çıxarmaq, bu da həqiqətə yəni müsəlmanların e, İslamun düşmənlərinin e, necə deyək, ideyalarını, arzularını yəni həyata keçirir və dedik ki, belə məsələdə insan yəni, çağırsın, bir diqqətdə olsun və bu günlə də görsən ki, hansısa bir firqədir, hansısa bir e, cəmiyyətin, qruplaşmanın e, adamıdır, nəsə danışır və görsən ki, e, e, o məsələ ki, hansı ki, insanları pansolomaya gətirib çıxarırsa, insan dərhal fikirləşməli ki, yəni, bu müsəlmanlara yəni, xas olan deyil. Çünki Peyğambə s. sələm, daiman yəni, camat olmağa çağırıb, yəni, daiman insanları bir olmağa e, çağırıb, Həm həmçəhət hədislərdə görülür ki, Peygəmbər sallallahu alayhi bu barədə də yəni hədislər buyurub, həmçində Allah Subhanahu Quran-Kərimdə bu barədə ayələr buyurub. Və sadəcə ola bilər insan düşünür ki, bəli, o firqə də cəmaətdir. Amma söhbət ondan gedir ki, söhbət əhlisünnə vəl-cəmaətdən gedir. Yəni əhlisünnə vəl-cəmaət niyə görə? Çünki insan cəmiətdə çağılmalıdır sünnə üzərində və insan sünnəyə çağılmalıdır, yəni cəmaət əlində. Yəni bu iki kəlmə bir-birindən O, bu günlər firqələr var, camhata çağırırlar, ancaq ona sünnə üzərində deyirlər. Yəni, əsas məsələ ondadır ki, bugün hamımızın, yəni arzumuz, yəni yer köyəsində Allahusübhanı kəlamınca olmasıdır. Mənim də, sənin də, onun da, bunun da. Sadəcə burada, yəni, baxışla da ayrı-ayr -ayr edir. Yəni, bir şey nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, dəvətdə, hər bir şeydə çalışmaq lazımdır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm qoyduğu metoda həyata keçirmək Əgər biz, məsələn, dəvət ediriksə, Çalışmaq lazımdır peyğəmbərin dəvətin uyğun dəvət aparmaq. Əgər peyğəmbərin dəvətin ilk vaxtında yeri gələndə məhsəl üçün gizli dəvət eləyib, yeri gələndə aşkar eləyiblər, yeri gələndə camata qabağında aşkar deyib, yeri gələndə eləyən məhsələ var ki, bir-kidən, sahabədən başqa heç imə demirdi onu, necək məhsələ adını, flan kəsələrinin adını, fəhəm səlam, yəni Hüzev başqa heç im İts Albəşə demirdi, Ömərə e demirdi, Aburəyə e demirdi. Yəni görürsən ki, hər bir şeydə hikmət var. Yəni bu dəvət Bu cür dəvət aparmaq bu peyğəmbər əsasım də metodu. Və bu günlərdə biz əgər göyür seçib ki, kimsə məsəl üçün peyğəmbər ham dəvətini tərk edibsə və qeyri bir cəmaatın dəvətinə apararsa, tam ki ictimal müsəlmin təbliqinə aparsa və ta ki cəmaat təbliqin dəvətinə aparsa və təkvir cəmaatın dəvətinə aparsa, biz onlara qarşı etiraz edirik və deyirik, "Bəli, bu cür dəvət metodu düzdür. Bəli, hamımızın arzusu odur ki, yer kürəsində Allah subhanə və təalağın versin. Ancaq bugün Azərbaycan özün götürür. Əgər bunu Azərbaycan əgər Allah sonu hökum nə hökum verirsə, bu hökum kimlər tətbiq olunacaq? 10-15 il müsəlmana, məsələn, bundan 8 mil müsəlman var axıq. Və o müsəlmanlar yəni, hələ o, ona hazır döyürlər, əgər hidayətdə döyürlər, əgər onda heç başa düşmürlər, o nə deməkdir? Əgər sən deməyən ki, yox, birinci dəvəti hakimiyyətdən başlanmaq lazım, hakimiyyət almaq lazım, onu ləmə, əxələ, o insanlar ona hazır döyürlər. Aydın, o insanlar onun hazır olmadığından Ona görə də dəvətdə əsas məsələ Yəni Peyğambə əsas sələmin yəni, Qoyduğu metodu götürmək lazımdır Yəni Peyğələm necə dəvət eləyibsə Biz də o da dəvət eləməliyik Və ona görə o cür müxaliflər görürsən ki Yəni nə hansısa məsələdən danışanda Biz dərhal etiraz elirik. Bəli, bu peyğəmbər metodu deyil. Vənsan belə eləmiyib. Bu iqmanların metodudur, bu təkvinçilərin metodudur. Əsas məqsədi nədir? Demir o isə cəhənnəmlidir, o insan şeytandır, biz falan besməkən sadəcə ki, bu peyğəmbər dəvətə uyğun deyil. Çünki bu peyğəmbərin metodu deyil. Və bu metodu öyrənmədən ötəri insan heç olmasa dəvətin fikrini başa düşməlidir. Dəvətdə əsas Onu başa düşməlidir. Dəvətdə əsas Kimisə batallığa salıb çatmaq deyil, kimisə uzaqlaşdırmaq deyil. Dəvətdə əsas məqsəd insanları zülmətdən nura çatmaqdır. Görürsünüz ki, bir dənə qardaşın xətası varsa, falan məsələdir, falan məsələdir, ona başa salmaq, onu düzün yerə yönəltmək aydındır. Və ona görə də görsəniz, bu gün bir dəstə ilə danışanda məsələn deyəndə ki, e, falan kəs taurdur, falan kəs budur, falan kəs budur, biz onu əleyhinə niyə görə? gün sən o eləyin dəvət Yəni, sən danışmaq istədiyil, haqq olsa da belə, o Peygamber Sələm dəvətlə uyğun deyil. Yer-yəndə şeytan da haqqı deyə bilir. Aydındır. Yer-yəndə şeytan da haqqı deyil. Anca, necə deyərlər, lükullu məqənin məqəl, hər bir vaxtın özünün danışıq var. Yəni, Peyğambər Sələm növ üçün məhkədə şəriyyə tam tətbiq eləmədi? Növ üçün Peyğambər Sələm mədiniə gələndə elədi? Bunlar hamısı... İnsanlar dərk eləsə, oxusa, öyrənsə, həqiqətən onda dəvəti başa düşər və dəvəti başa düşər ki, bu gün də dəvətdən nicata çatmaqdan ötəri, fələhə, nicata, yəni hədəfimiz nədir? Hədəfimiz cənnətdir. Hədəfimiz cənnətdir və əsas hədəfimiz yekəsini Allah Subhanahu, yəni qanunun bərqarı olması, yəni hökmverməsin Allahın hökmü ilə, hökmütəsini Allahın hökmü ilə, qazıl hökmverməsin Allahın hökmü ilə, Quran və sünnə və bu gün buna çatmaqdan ötəri biz peyğəmbər sallallahu əleyhi və Yəni biz əgər hansı bir bidətçi dəvətə baxın görün tarix boyu. Gör e, bu günə kimi nicayətə çatan, fələhət çatan hansı dəvət? Yalnız və yalnız peyğəmbərsan dəvəti nicayətə çatdı. Baxın hansısa bir hərəkət, isir ixtimanlar olsun, təkfircilər olsun, falan olsun, besmiran düzdür. Təzəcə yarananda insanlar da həvəs yaranır. Niyə görə hakimiyyətə qarşı çıx, onu elə bu nə Allahın hökmünə hökm deyil. Adam məhəllədə doğrudan Allahın hökmünə hökm vermirlər qanunlar hamısı demokrat o bu at düzdür batı, danışsan danışsan anca oturup quraqdan belə baxanda desən bunun axırı olacaq bu dəvət peyğəmbərin dəvəti osu dəvəti deyil Ənöyə Şeyx Albaniyə deyəndə şey, yəni e, təşkifçilər e, təşkif şeydən danış, Allahın hökmündən danışır, danışırlar, falan vəsməkəndən danışdılar. Şeyx Albani dedi ki, həqiqətə deyir əhlüsünnə o e, şuallarla çıxış elə məsələdə, əhlüsünnə deyir dəvət şuallarla çıxış elə. Və dəvət şuallarla çıxış eləməsi nəyə bənzəyir? Elə bir ki, deyir insan artıq, yəni İslam dövləti qurmaq üçün təri torpaq alıb özünə. Və ev də necə tikilir? Birdən mə gəlib qoyulmur ki, fundament qazılır, armaturlar, beton tökülür. Daşları bir-bir qoyurlar. Kimsə mü ki, müahir bir dənə daş qoyan, daşı iki qoysun? Yox. Ən ustalı təhsil qoyma bir-bir qoyurlar. Aydındır. Baq, Şəxalban dedi ki, bu gündə yəni Allah spantalanın, yəni hökmli bərqə ilə məhzəyən, İslam dövləti qurmaq istən insan, dil bu cürə, əhlüsünün dil buna bənziyir. Elə bir torpaq alıblar və ustalar da var başla yavaş-yavaş tikməyə. Ancaq o insanlar ki danışırlar, hökm Allahın hökmüdür, Allahın heç hökm vermək ondan deyən nə torpaqlı, nə de, heç bir yanlıqdan başlanışı idi. Və deyir illər keçdi, illər keçsə də, də əhlüsün nədir, sıpağa kimi yersə də, keçsəcə onu qur, necə peyğəmbər əsasıyla 13 ildən sonra, yəni İslam dövlətini qurdu, aydındır. Yəni 13 ildən sonra artıq insanlar havuz oldu, o dövlət quruldu. Və deyir gec olsa da Allahın hökmü bərqər olur, nəinki boş-boş boş-boş xeyiləm danışır. Və bu gün də biz 10 əleyinəyik. 10 əleyinəyik, bəli, bu gün kimin isə durub yerindən flanjət tağutdur, imam kafirdir, meclisə namaz qılmaz, beləməz. Bu, həqiqətli İslamı partisi aləyir. Bu, həqiqətli insanları bir kəlmənin atrafına yandırır. Və bu gün də biz bunun əleyinəyik. Bunun əleyinəyik ki, dəvət getməlidir Peyğəməsəm dəvəti kimi. Dəvətin metodu götürülməlidir, peynə apardığı dəvətin metodu kimi, sələflərin apardığı dəvətin metodu kimi, aydındır. Və hansı ki, yəni kesən dəstə edir ki, yəni o seyhon və yaxud da masum təşkilatların əsas məqsədləri də müsəlmanları parçalamaq, müsəlmanları figəsi aparıb çıxarılmaq ki, yəni onlar yəni, bir kəlmə ətrafından yəni, birləşməsin. O, bu günlə inşallah biz e, istəyirik ki, yəni şərq... E, Firqələndən danışaq, yəni Şəhidə yaranan, yəni Hindistanda, Kitayda, Yaponiyada orada yaranan ə, firqələrdən danışaq, hansı ki, ə, onların firqələrdə çox danışaq, bugün Azərbaycanda var, onlardan buddislər var, krişinətlər var, başqa firqələr var və inşallah bugün biz yəni, buddislərdə, yəni Buda, yəni, ərabində Budədir, yəni, buddislərdən danışacaq ki, yəni, bu firqə necə yaranıb və hal-hazı necə yəni fəaliyyət göstərir. Və ümumiyyətlə, bu e, firqə, buddislərin firqəsi, ümumiyyətlə, bir fəlsəb bir, fəhsəb bir e, firqədir, hansı ki, onu yaradan adı da Sədhərtə Cötəmə Müləqqə Bil Budə, yəni, Sədhərtə Jotama adındadır. Hansı ki şey, düzü bu e, Nebiyalda, yəni Hindistan tərəfində yaranıb və düzü bu firqə özü əsas e, bir xəssəb bir firqədir və əsas məqsəci onun əsas e, ilk dəfə onu ya yəni, bu firqəni yaradanda düzü bunun haqqında danışılır ki, 19 yaşında evlənmiş, 26 yaşına sonra boşanıb o və sonra dağlara çəkilib və öz nəfsini təmizləmək istiyi nə barədə yəni nəfsinə tam güc gəlmək və nəfsini təmizləmək və sonra isə yəni bu cür yaşıyı və bu cür onu təmiz tanıyıblar, pak tanıyıblar və sonra da o demək öləndən sonra isə onun davamçıları, yəni ona bəzə batil-batil şeylər iddia elədilər ki, bu səmaya çəkildi, bu Allah idi, sonra dedilər ki, bu Allahın oğludur və bu cür yəni bu bu düsəy yəni bu cür formalaşı və əsas məqsəd o e, bunların e, fiqeli bir yəni fəlsəfə, düzdür? Yəni bu günkələ məsəl Kristanın da yəni iddia elədilər ki, bu Kristan özü, yəni İslamdan 50 min əvvəldir. Bu bir din olub. Bir fel düzdür bizə indi bu barədə məlumat, dəqiq məlumatlar yoxdur. Ki bunlar bir din ol da olunursa, ər tam ki ən ağzına götürək ki bu belə bir din olub. tam ki qəbul edək bəli belə, belə bir din. Olub. Yəni İslamdan yəni, miladdan deyil 50 min əvvəl belə bir din. Olub. Biz onu qəbul eləyək. Əgər qəbul eləyirsə, İslamla İslam nəyi göstərir? İslam gəldi və onu göstərdi ki hər kəs hər, hər bir din İslam'a tabi oldu olmalıdır. Yəni 50 min əvvəli qoyqaraq, İslamdan 50600 il əvvəl yaranan xristianlıq, ondan sonra yahudili firqəsi də onlardan daha bu dinlərdən xristianlıqdan daha yaxındır. Ancaq o din İslam dini gəlməklə İslam'a təbə olmayanlar, İslam nəsaili, yəni kafir isə aydındır. Əgər belə götürsək ki, xristianların özün ayrıca peyğəmbərləri, ayrıca dinləri, ayrıca kitabları varsa da, tam ki bu var isə də artıq İslam'a gəlməyə nə yəni, bunlar, yəni, İslam yəni, olmadılar. Yəni bunlarla İslam'a, yəni təbə olmamaydılar. Və dedi ki, bu firqə ümumiyyətlə e, Hə Hindistanda yəni, yaramış bir firqədir, yaranmış bir firqədir hansı ki, yəni hindustların yəni, dağılmasına sonra yəni bu firqə əmələ gəldi, hansı ki, yəni miladi miladdan 5 əsr əvvəl, yəni miladdan 5 əsrləri və hansı ki, bu onların götəm atanında yəni doğulmaq da 480 e, və 560-cı illəri, yəni e, təxminən yəni hati elir. bu illə dedik ki, bu insan, yəni 19 yaşında evlənmişdir və o 26 yaşını təxminən bu arvaddan boşanıb və dağlara çəkilmişdir və öz özünə bir ibadət bir məhəbbətə düşmüşdür. Hansı ki, həqiqi də məqsədi öz nəfsini, yəni təmizləmək, nəfsini təmizləmək idi, nəfsinə yəni güc gəlmək və sonra da Onun ölümindən sonra, onun ölümündən sonra onun davamçı yığışlar və ona dedilər ki, o, yəni Allahın oğlu idi və o yer kürəsini gəlməmişdi, yəni bəşəri, yəni xilas eləsən. bu cür batıl batıl əqidələr, yəni formalaşdılar və bu günə kimi də, yəni baxmır ki, ondan sonra İslam da gəldi, başqa dinlər də gəldi, amma yenə də onlar, yəni heçbinə tabi olmadılar və bu günlərdə də, bu günlərdə düzdür, onlar e, ilk dəfə həmin bunu onu inşeylər, onun müəssisi, yəni bunu başqa cür bir formada yarası da insanların nəfsini təmizləmək, yəni insan insana yaxşıq eləməlidir, insan insana müharibə eləməməlidir. Bu cür, yəni yaradan insan, yəni artıq öləndən sonra isə onun davamsalı demək olar ki, tamamilə yəni batil bir, yəni firqi halına gəlib gəlib çıxmışdır. Və onların fikirləri və etiqadları haqqında isə dedik ki, ümumiyyətlə bu düzlər, yəni iddiali ilə ki, həmin onların banisləri, yəni jutama, jutama Artıq yəni Allahın oğlu idi, Allahın oğlu idi və o bəşəriyyəti, yəni xilas eləməyə gəlmiş. Düzdür? Ümumiyyətlə bunun özünü də yəni batıl əqidəsi var ki, o insan nəfsinin heçin olmasını iddia eləyirdi və o bir tanas haqqında da tanas da demişdi ki, yəni biz yəni o firqələr haqqında bəhailər, başqa babillər haqqında danışdı. Dedi ki, onların etikanında da tanas ha tanasdı odur ki, insanın ruhu öləndən sonra başqasına keçir. Əgər yaxşısa yaxşı heyvana keçir, yəni pis isə pis heyvana keçir və dedi ki, ə, ruhlar da məhəkkiki kimi. Əgər yaxşı insansa özündən sonra insan öləndən sonra o ruh yaxşı insana keçir və pis isə pis ruhda pis insana keçir. Belə indi o rayon Aydındır. Yəni, bu, əvləyə də bu buddislərin əqdəsində yəni, də var. Sonra dedi ki, onların ehtiqatı olan biri de odur ki, onlar ehtiqat edirlər ki, bu, bu buddisin, yəni, bu zanın yəni, ruhu, yəni, ruhul kudusdandır. Yəni, Allah subhantaldan yəni, ona verilən bir ruhdur ki, yəni, nə barədə? Yəni, o ruhu onlar yəni, Allahın, yəni, Allahdan olduğunu, yəni, Allahdan bir hissi olduğunu yəni, iddia edirlər, hansı ki, Bu əqidə Krishnatə də bu əqidədədir ki, onlar yəni etiqad edirlər ki, yəni onların peyğəmbəri Baraparaata, yəni güya Allah Subhanahu onu özündən bir hissə ayırdı və Allah özündən də ona ruh üflədi və bütün insanlar da həmən o, yəni peyğəmbərdən, həmən o yarattığından yaratdı. Yəni hər bir halda yəni eyni etiqaddır ki, yəni bu ə, həmən insan Allahdan, yəni Allah özündən yaratdı onu və ruhu da Allah özün üflədi və insan da nə idi? İnsanlar da həmən o ondan yarandı. Yəni ki axıra gəlib çıxır, axıra gəlib çıxır. Həmin o Buddis, həmin Budda, yəni Jotama, yəni Allahın nə idi, yəni Allah nə Və ruhu da Allah Allahın, yəni ruhu diki ona verilir. Həmişə deyirlər ki, o həmin bu Buddis doğulan vaxtı, yəni göydə, yəni səmada bir ulduz ona işarə var idi ki, onun dolması ilə bu ulduzsa yəni özünü, yəni buruzə verdi və bildirdi ki, artıq yəni bu da yəni anadan yəni doğulub. Həmçinin deyirlər ki, e, Samanın, Samanın yəni qoşunları da onun üçün, yəni, yol verdi. Yəni elə bir ki, o anadan doğulanda Samanın, e, o, Samanın qoşunları da onun üçün yol elədilər ki, artıq bilinsin ki, gəlin yəni, bu insan yəni dünyaya doğulub. Həmçində onlar iddia edirlər ki, e, buddislərin ağılları, yəni ağıllı olanı iddia edirlər ki, yəni dünyanın sirləri ki var, o sirləri həmən bu buddislər, yəni özləri bilər, yəni buddislər, yəni özləri bilər. Həmsində deyirlər ki, Güya bu Buddha özü, yəni bir dəfə heykəllərin yəni içinə girəndə, yəni o həmin orada olan bütün heykəllər yəni ona səciyə edir. O bu səciid o insanın, yəni e, o bir insanlardan yəni fərqli, yəni olduğunu göstərirdi. Yəni güya o hansısa bir heykəllərin içinə girəndə həmin heykəllər ona səciyə edirlər və bununla da yəni o insanın qeyri-adi insan yəni olması. Niyə görə? Çünki onlar iddia edirlər ki, həmin bu Buddha özü yəni Allahın yəni oğludur. Özlərindən də özünə, özünə xüsusi yəni namazları var və namazları da onlar həmin bu buddist üçün qılırlar və budda üçün qılırlar və iddia edirlər ki, bu Budda özü onları yenə yəni, cənnətə aparacaq. Yəni onların, yəni ilah deyən şeylər yoxdur bunlarda. Yəni onların ibadətləri həss olunub həmin o Budaya və iddia edirlər ki, bu özü də onları, yəni cənnətə, yəni aparıb çıxaracaq. Həmçində iddia elirlər ki, bu özü, yəni qiyamətə qədər bütün fərzləri, yəni insanların, yəni üzərindən götürüb Həmçində bu da özü, yəni ilahiyyəti, yəni Allahın olmağını yəni inkar edən, yəni bir insan idi. Və onların e, həm bu batil əqidləri ilə yanaşı, onlarda necə deyirlər, e, bəz əxlağı, yəni tərəf var ki, görürsən ki, yəni çox insanlar bunlara bu əxlaq, yəni tərəfdən onlara çox Allahlar hansı ki, Bu günlərdə də məsəl üçün o Krisna ilə mübahisə edəndə danışanda görürsən ki, onlar özlərini çox yüksəyən əxlaqlı yəni, olan göstərələr. Hətta ə, mübahisə edəndə səsi qaldırsan belə nə isə o sənə deyək ki, müsəlmanlara yaraşmaz, yəni səbirli olsunlar. Yəni yüksək əxlaq göstərmək istəyirlər özlərini, hətta ki, bu əxlaq səbəbiylə də onlar, yəni insanları hazırlar. Və bu ə, onların bu əxlaqlarından ə biri odur ki, onlar insanlara, insanların bir-birinə yəni Bir insan bir, insan bir problem yararsa ona bağışlanması, ona yaxşı davranması, ona sadiq olması, ona gözəl bir yanaşması, təqillərə, miskinlərə yardım eləməsi, ondan sonra e, varlılığı, ondan sonra yaxşı yaşamağı, e, var dövləti yaşamağı tərk eləmək, ondan sonra kəsib paltay giymək, hansı ki bugünlərdə görürsən ki, yəni bu danın məbədlərində ibadətlər görürsən ki, giymlər nədən ibarətdir? Yəni elə-belə baxsan görsən ki, keçmişdə insanların geyim dili bir yığımdır. Yəni bir geyimdir yəni, e, ki, bədənlərinə bürüyüblər, hansı ki, belə baxanda elə sahablərin geyimləri də onlara yaxın bir geyim. Yəni ki, şalvar, əynəndə yox, bir şey yox. Yəni bir parça də yəni bürüyüb əynə, əynənlərinə. Və bu da onların e, necədir dünyadan, yəni zahid olmalarını, dünyanın var dövlətdən, yəni uzaq olmaqları və onların yeməklərinə də baxsan, görərsən ki, yeməkləri də böyük bir şeydir. Ət yeyirlər, onu yeyirlər, bunu yeyirlər. Ancaq Göyərti düyü, un məmə, belə şeylə məmə, düzdür. E, Krişnatdən özlərinə xüsusi əqidələri var bu ətbarəsində və bunlar butislərinin də özünə ən xüsusi yəni, e, var. Ümumiyyətlə bilmək lazım ki, şərqin özü, yəni Hindistanda, ondan sonra Kitayda, bu Yaponiyada, bu dövlətlərdə ümumiyyətlə ilahlar çoxdur. Acıq məsəl üçün, yəni Hindistan özündə, yəni 800-dən yuxarı ilah var. Yəni ibadət olunan var. Yəni elə yer var ki, məsəl üçün e, ağaca, elə yer var daşa, elə yer var ki, məsəl üçün kişi övrlətinə, elə yer var qadın övrlətinə, yəni ibadət edirlər. İlahlar çoxdur onlarda. Yəni kimsə orada məcnun formasında evindən çıxsa, artıq onlarda bir ilahdır. Yəni o deyir, o artıq o ağlısın, ağıl kimdir? Yəni ağlı, artıq ağıl elə bir ki, daşıb qaynayıb, artıq uruq ilah səviyyəsində cav. Belə halda ona ibadət eləyirlər. Və təxminən indisən özündə yəni, 800-dən yuxarı, yəni ibadət var ki, yəni, ibadət növlərini yəni, yəni, bilir yəni inəyə ibadət eləməkdir. İnəyə ibadət eləməkdir. Görürsən ki, məsələn inəyədir. Yoğun ortasına deyansa heç kim siqnal verməz ki, o tərəfənsin. Nə vaxt dursa, bunlar da o vaxt durarlar. Niyə görə? Onların ilahlarıdır. Və görürsən ki, e, görürsən ki, və Krişnatların də ə və əteməs və yəni ondan irəli gəlir ki, onlar deyirlər ki, bu heyvanların yəni, kütləvi qırğınıdır. Yəni kütləvi qırğındır ki, yəni qurbanlıq ayında deyir, yəni, misalmalar heyvanları kütləvi surətdə yəni qırırlar. Yəni bu gün kimsə bir kristianla söhbət eləsə, bu ə, sözlərə tam şahid ola bilə özü şahid ola bilə. Və dedik ki, onların əxlaq tərəfindən də odur ki, onlar insanları yaxşı davranmaq, e, insanları bağışlamaq, bacarmaq, mülayim davranmaq, kəsiblara əl tutmaq, varlı həyatdan üz döndərmək, evlənməkdən üz döndərmək, var dövlət toplamaqdan üz döndərmək. Yəni, daiman kəsib dilənç alında yaşamaq, yəni bu cür yəni, əxlaqi sifətlər göstərirlər, həmçin də onlardan da biri də odur ki, ə, əxlaqdan biri odur ki, onlar Yəni ki, e, şəhvətə, yəni e, dünyanın ləzzətlərinə Yəni ağa durmaqdan üz döndərlər. Yəni ki, e, onlar bu var dövlətə, şəhvətə, dünyanın ləzzətlərinə üz döndərlər. Yəni istəmir dilər ki, bu ləzzət, şəhvətlər bundan üzərinə ilə yəni, sultan olsun. Aydındır. Yəni onlar bütün bu ləzzətləri, şəfvətə tərk edirlər və baxın mən də onlarla yəni, evlənməyi də təşkil, evlənməyə təşkil Və həqiqətə isə, yəni Krişnatanın dəqiqəsi odur ki, yəni onlar da yəni evlənməyi təşkil edirlər. Yəni evlənmə, onlarda yəni, evlənmə yoxdur. Ondan sonra onlar ıı, hər bir məsələdə dərin düşünməyi özlərinin üstün bilirlər, yəni dərin fikirləşib, necə deyərlər, özlərinin üstün ıı, bir insan sayılırlar və baxımdan da ıı, bu şərqin firqələn biri də əqləniyyələr firqənin, yəni, ağıllar firqəsidir ki, onlar yəni, hər bir şeyi yəni, ağıllan dərk eləmək çalışan bir firqə, hansı ki, bu fəlsəfə, bu dərk eləmək ağılı e fəlsəfəsi də Hansısa bir baxımdan yəni bu müasir rafizlər də gəlib keçirilər ki, onlar da görsən ki, hər bir e, artıq dinlərində fəlsifəni qarşıdırırlar. Hansısa bir məsələdə, sasırlar fəlsifənin ortaya sahasında neynəsinlər? Fəlsəfə ilə həmin o şəhəll eləsinə, amma şəkək o da ki, fəlsəfə, ümumiyyətlə, ağılıq filan besməkan, bunlar hamısı İslam-a, təxminən, Abbasların dövrəyən İslamın 3-4-cü əsrləni, hizrinin 3-4-cü əsrləni təxminən, yəni, İslam-a dağılub. və ən böyük səhv də onda olub ki, onlar hansısa bu ə, dövlətləri fəthə eləyəndə o dövlətlərin bu fəlsəfə kitabların ələ bilinə tərcümə eləyib. Bunun adı insanlar neynədir? İnsanlar ox Və bu baxımdan da görürsən ki, o batil əqdələr, 200 əsrlər, yəni bu ə, firqələr başladı artıq yəni meydana çıxmalıdır. Və belə onların, ondan sonra onların əxlaqlarından biri odur ki, onların dilləri, yəni danışdıqları, yəni qəlblərinə düz, münasib olmalıdır. Dildə nə deyisənsə qəlbə də olmalıdır. Ondan sonra sənin əxlaqıbın da əməllərindən, ondan sonra qəlbindən, dilindən uyğun gəlməsidir. Ondan sonra onlarda ə, səhid, düzgün həyat o sayılır ki, dünyanın ə, naz neymətini tərk eləmək, onlarda düzgün həyat sayılır. Ondan sonra... Düzgün həyatı qurmaqdan ötəri, yəni bunların əqdəsində odur ki, yəni düzgün həyatı qurmaqdan ötəri yəni elm öyrənməlisən, ondan sonra haqqı öyrənməlisən və dünyanın ləzətlərini tək eləməlisən ki, sən öz və yəni düzgün həyat qurmaqsan. Həmsin də e, yəni düzgün həyat qurmaqsan. Ondan sonra onların da, e, baxdı ilə qidirlə, umumiyyət ilə belə baxanda dəhşət çoxdur, oxumaqla diskutarmır. Və ümumiyyətlə, buddislər özləri də, yəni iki qismə bölünürlər və onlarda əl-buduyun, əl-mühtədəyinun var, bir də var, əl-mədiniyunun var, iki dənə qism var. Birinci o qismdir ki, mühtədəyinun odur ki, yəni onlar öz hökmlərinin hamısında olmasa cüzdə bir qisməsini əməl edirlər. Və mədəniyin varsı ikinci qismdə mədəniyindir ki, onlar da öz e, hökmlərinə tamamilə, yəni əməl edirlər. Düzdür. Bu Budanın, Götamanın ölümündən sonra, ölümündən sonra nə mə oldu ki, onlarda çox batıl e, əqidələr formalaşı. Hansı ki, ölənə ilahlıq iddia elədilər. Dirlər ki, o səmaya qalxdı və nə vaxtsa ehtiqat eylək ki, həmən o bu dövzü nə vaxtsa da qayıdacaq, özlərinin xüsusi namaz formu düzdür. Onun inkişə eləyən müəssis özü o niyyətən yaratmış insan öz nəfsindən güc gələ bilsin. İnsan pisilməsə üçün, onu əsəbləşdirəndə, əsəbləşdirəndə əsəbləşməsin, ə, var növmətdən əlçəkindir ki, o fikirləşdir ki, insanların bir ilə dalaşmaqları, bir ilə qan tökməri əsas da, yəni var dünyanın var bu görə də o kim şansə bir dağın qayanın bir qucağına orada üçün nəfsiz tam güc gəlirdi. Yeməklərdən əl çəkmişdi, ağaclardan yarpaqlardan nə sorsa yeyirdi. Və bu cür yaşayan insan artıq ölümündən sonra nə onu ilahlaşdırdılar. O Allahın oğludur, o samaya qalxdı. Ehtiqad elə ki, nə vaxta gələcək. Və ondan sonra artıq, yəni buca öz təlimi, bu günki buddalarda özünə təlimləri var. Və təlimlərin bir hissəsi onların kitablarına aiddir ki, güya onların hansı bir dini kitabı var və təlimlərin bir hissəsi həmən budanın özün xütbələrini aitdir və təlimlərin bir hissəsi üç hissədən ibarətdir və təlimlərin də bir hissəsi budanın əxlaqındandır yəni buda necə olub, necə olub, necə yaşayab və bütün bu da onu göstərir ki bütün Bunlar yəni tam batil bir fəlsəfə, bir firqədir. Və həmçinin də onlar e, necə deyirlər, müsəlmanlarla da rəftar eləməyi, yəni e, şiddətli rəftar eləməyi görmürlər. Onlar müsəlmanlarla e, naan mülayim rəftar eləməyi üstün görürlər ki, bəlkə onlar müsəlmanın nəyinəsinə, yəni özlərinə cəlb, özlərinə çəkinir. Və həqiqətə də bu gündə də hansısa bir cahil Azərbaycanın yedib krişnaçı olması hansısa bir e, nasilliyə getməsi əslində o insanın özü aqsızlandır. Niyə görə? Çünki insan dinini bilmir. Və gedir, kimsə gəlir yolda, hansısa bir düz öz özə kristanaytlarda, yəni əsas qadınlar dəvət edirlər. Yəni kişilər dəvətçi olmurlar onlarda. Əsas qadınlar dəvət elə. Və bu günə cavanlar o cür alınırlar. Bir qız gəlir, ona bir dəvət elə və deyir, "Din budur, Allahdan danışır peyğəmbərlərdən əvvəlcə gələn yəni, İsa bu nə fərq var ki? Hansı məsələn, bəzi kri kristianlıq qəbr elinə nə deyəndə deyir ki, "İslamla bu nə fərq var ki?" Deyəndə ay ağlısız Sən məgər bildinmi İslam nədir? Sən getdin nasranlıyı dedin ki, sam o nə fərqi? İslamdan onun çox böyük fərqi var. Yəni o insan gedib kristianlığı qəbul eləyir, nasranlığı qəbul eləyir, o əslində İslamı bilmir. Yəni İslamı bilən ölməmir. Məsələn, bu bugün Azərbaycanın Krişnaların üstündə oturan, yəni əslən Hindistanlı, əslən də rafizi olub. Yəni şiə şey olub və onunla danışandan sonra deyirsən, bəs necə olsan ona gəldim deyir ki, onunla buna heç böyük fərqi yoxdur ki. Yəni, çünki, əslində, Yəni bu gün da o Krisna üstündə oturan əsl lənkaranda yəni Rafizə olub. Yəni kim, kimsə Shadowmu keçsin üzü danışsın, söhbət eləsən, onlarda evlənməmiz 12dən çox uşağı da var. Yəni görürsən ki, niyə görə belə elədir? Dikinə fərq, böyük fərq yoxdur ki, aras. Niyə görə gün bədbəh olub? Bədbəh dinni öyrənməmişdi. Və bu gün də insanların da azma səbəbi əsas səbəbi də nədir? Əsas də öz dinlərini bilməməyidir. Və bu günki var, İslama nisbət olan firqələr ki, var, Məsəl üçün, təkvislərdir, O insanların onlara meyil eləməsi, ondan iləcək o insanlar öz həqiq mənada Peyğəmbər salsam mənhəzini öyrənməyiblər. Yəni, Peyğəmbər salsamın dəvətə seçdiyi metodu öyrənməyiblər. Yəni, Peyğəmbər salsam hansı metoddan dəvət aparıb, hansı mənhəzinə, Peyğəmbər salsam hər insanın öz dəvətini aparıb. Peyğəmbə Sələm balaca ilə balaca kimi davranıb, böyü ilə böyü kimi davranıb. Peyğəmbə Sələm İslamda çoxdan olan bir cüz davranıb. İslamda cəhv olunan bir cüz davranıb. Peyğəmbə Sələm... İnsanlara öyrənib necə valideynlərlə davransa necə müşrik olsa, kafir olsa, müsəlman olsa, yəni bütün bu dini öyrənməyən, dindən bu şeyləri öyrənməyənlər, fələnizam dəvətin üsullu, mənhəzini öyrənməyənlər, görəcə ki, tez dəlasa bilirlər. Yəni, gələcə, ona bir şey danışsan ki, hakim, tavıqdur, nefti yir, onu yir, bunu sənə doğrudan düz yür də, mənə hissə çatmır ki heç bilginən ki, yəni sənin haqqın tapdalanacaq, zərrə-qədər nə tapdalsan hamısını qiymət üçün görəcəksən. Çünki Allah ki, "Fəmən yəməl misqalə zərrətən xeyrən yərə." Sən bilginən ki, sənə zərrə-qədər nə haqqın tapdalanmasa, məgər sən şək gedirsən ki, sənə haqqın qaytmayacaq özvə? Aydın məsələdir ki, Çünki o zaman ki, Penzam deyəndə ki, məndən sonra görəcəksiniz ki, hakimlər belə eləyir, belə eləyir, belə eləyəs, niyə, niyə? Deyir, ki, əgər onların açıq küfrü görsəsəz Asıl küfür görsəz Və sizdə Allah subhanda buna dəlil varsa Ondadır hakimə qarşı al Yəni gəlin ki, açıq küfür nə deməkdir? Əl-Allah beynəcəm deyir ki, görsəz Şərt nədir burada? Demək Demək, demə, sən məni görmək, filan kəs görmək, yox Sən özün görməyin şərtdir Və ikinci də, açıq küfür olmalıdır Çünki elə məsələ var ki, bu bağlı məsələ Məsəl üçün, bəzi məsələlər, haramlar var ki O sənə görə haramdır, kiməsə görə haram deyil. Məsəl üçün pensan deyir ki, el haram və helal bein. Halal və haram, haram və halal bəyan açıqdır. Və aralarında elə şeylər var ki, oxşardır. Yəni oxşar nə demək idi o? Yəni oxşarlığına görə sən yedim ona deyə Sən belə deyirsən haram isən, çünki qarışıqdır. Məsəl üçün ola bilər sən tərkibində cüzi e, spirit olan şey yemirsən. Amma çünki alimlər fitəb ki, O sənə görə şübhəlidir və sən üçün də haramdır, amma başqa üçün də haram deyil. Və sən onu yenə gəl deməsən ki, bu haramdır, sən haramsan." Sənə görə haram, amma ona görə haram deyil, aydındır? Və küfrdə o eləncidir. Elə məsələlər var ki, elə küfrü məsələlər var ki, açıq-aşkardır. Məsəl üçün alimlər obədən ixtilaf eləyiblər. İbn Teymi məsəl deyir ki, e, dindən zərərli olan şeylər var ki, Allahın söyügə peyğəmbuna görə üzr yoxdur. Bəzən deyir ki, var. Bəs sən mən götürəməzsən, deyirsən, görsən, Fərqəsin alim. Sən deyirsən ki, bu hakim bu elədi, buna görə kafirdir. Mən deyirəm, bəli, falan alimə görə bu beləncidir. Və görürsən ki, bu küfr məsələsi aydın deyil. Yəni ikimizin arasında bu qarışıqdır. Və bu qarışıq olduğu halda sən necə ümumi hökm verə biləsən? Və pəyğəmsan deyir ki, bəs sizdə Allah Subhanahu bu barədə yəni bürhan var, dəlil var. Yəni olmalı ki, açıq-aşağı ki, bu məsələ budur, məsələ budur, aydındır. Və ki, bütün bu üsulları, qaydaları bilməməkdən O irəli gəlir ki, insanlar cahili ucbatından, cahili ucbatından və görürsən ki, bu rəylərə, fikirlərə düşürlər və nəticədə neyirlər, bütün dəvəti yəni körüyürlər, aydındır. Və bax, gör günə ki, Peyğəmət səlsə, məhqədə yaşadığı müddətdə Ömər kimi güclü sahibə var. Demək da ona, ged axşam, abucə əlin tindini tut başını kəs. Yardır da get, Əbu Ləhəbib bıçağı dirədinən ki, İslamı qəbuləsin, və ya da get, flankəsinin evinə, maska geyin, get onun ailəsinin soyudu ilə 10 pul hal. Dedi, demədi, demədi. Bax, bu bu deməmək bizim üçün örnəkdir, dəlil dağı. Yəni bu cür qaydalar da bu günlə görsən ki, e, ki, bir də də əhli bunu tətbiq edirlər. Yəni bugünkü hala hər şey qatıramışı, bihamız, hamız qaçımında. Əsas hədəf də nədir? Əsas hədəf də özlərin hakimiyyətə çatmasıdır. Və görürsən ki, az bir müddətdə özlərini əmirlik elan edirlər, nümayəndələr qoyurlar. Bu maliyyə naziri, falan nazirdir. Pul məsələsinə falan kəs baxır, səfər məsələlərinə falan kəs baxır. Yəni e, arzu nədir? İnsanda arzu nədir? Hakim, öz, hakimiyyətə qoşulur. Yəni özü əmirdir, nazirləri var. Yəni başı bilənləri var, ondan sonra xəyanətləri var vəsə naməhdlikləri var ki, məsəl üçün qardaşı gecə baxdıb başından vursan, bu naməhdlikləri var, onu da fakt edə bilirlər. Niyə görə? Çünki əslində onda kişilik sifəti yoxdur Yəni insan xəyanətçi olmalı, xəyanətkar olmalı deyil. Yəni görürsən ki, batil əqdinin arxasında artı ideyalar formalaşdırmaq, insanı bu batilliyə çağırmaq və altdan-altdan öz şəxsi məqsədi və həyatı idarə etmək. Sən sadəcə o insanlardan istifadə eləyirsən. Sən bilirsən ki, o insanlar imanlıdır, avamdır. Sən onları özünə cəlb eləyirsən, zəkatını alırsan, var dövlətini alırsan, öz üzərinə hamını yaxşılaşdırırsan. Nə vaxt sən onlardan aranı qaçıb gedəcəksən və yerdə qalan bu cəmiət olacaq. Yəni sən dəvət eləmirsən, qoy dəvət edənlər eləsin və bu cür fitnələrlə, bu cür birlərlə dəvətə məhəmi olub nə güdürsənsən. O şey ki, sən Allah şükür edirsən ki, əlhəmdülə cüməyə gedənlərin sayı azı, sən dəvətçi ola bilərsən, he? heç vaxt, heç vaxt sən dəvətçi olabilmərsən, yə sən Allaha şükür edirsən ki, əlhəmdülə cüməyə gedənlərin sayı azı alıb. Yəni görürsən ki, həqiqətə, yəni bütün hamsinə də elə gəlir, yəni insanların, yəni öz dinlərinin bilməməsi və baxımdan da, yəni görürsən ki, bəzi müsəlmanlar da görürsən ki, Krişna deyə bilmən, Buddiso onlar nə olar və deyirlər ki, mən haqqı tapdım. Niyə görə? Deyirlər, Buddistlərin gözəl axlaqlar var, böyüyə hörmət edirlər, kiçiyə hörmət edirlər. Kəs, bu hamısı İslamda var da bunların. Yəni bunlar böyük-böyük Lenin böyük, kimi adamlar İslamın qanunlarını Tətbiq eləb öz dövlətlərinin qurublar, oxumaq, filan ki, hansı ki, konstitusiyan qanunlara baxsan, çox qanunlara görsən, ki, samana uyğundur. Rüşvət barəsində, o barəsində, bu barəsində. Çünki insanı Allah subhanda yaradıb və Allah subhanda insana nə lazım onu, daha da, hansı qanun lazım onu daha da yaxşı bilir. Hansı görsən ki, öz qoyduqları qanundur, bir gün bunu dəyişilir, bir gün onu dəyişilir, nəyə görə? Çünki hər öz məsələtindən ötürə eləyir. Ancaq gözəm ki, insanların dini öyrənməməsi, həqi sünnəni, həqi pəlisənin yolunu öyrənməsi, bu baxımdan gözəmə insanlar kristinayət də olar, buddist də Və bu bu bu günkü filqəmiz də e, Buddistlərin filqəsidir ki, və dedi ki, Buddistlər ümumiyyətlə e, İslamla müsəlmandan da, yəni pis davranmağı üstün görmürlər, əksinə e, yaxşı mülahim davranmağa görürlər, gözəl qarşılayırlar. Niyə görə? E, Özlərində arzuluyurlar ki, bəhçi, yəni özümüzə çəkdin bu gözəl yəni, ə, ə, əxlaqları ilə, yəni dəvət edirlər şansı ki, bütün bu əxlaqların hamısı ə, İslamda var, Peyğəmsamda var, hansı peyğəmsan Ə, buyurur ki, məni Allah əmələ buyurdu li uqəm bilə məkəriməl axılaq. Mən deyir, göndərdim ki, kəramətlə əxlaq neynəmək? tamlamaqdan öhtər. Yəni bütün əxlaqlar hamısı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmun yəni həyatında var, hədislərində var. Sadəcə biz insanlar isə bu hədislərdən yəni qafili, xəbərsizik. ona görə də bizə asırmaq yəni daha da haşandır. Buna görə də, hazırmaq, yəni, daha, daha, ə, Buna görə də ə, bu firqə də yəni batil firqələrdən bir əqide ətibarı ilə bir fəlsəfi firqədir və onların yayılma bölməsi isə dedik ki, ümumiyyətlə Asiya Yəni firqələrin Asiya arasında daha çox yayılıb, məsəl ki, e, Sri Lankada var, onlar, ondan sonra Taylandda var, Hindistanda var və təxminən bu firqənin Buddistanın da bizə sayı, yəni təxminən 600 milyonda, yəni yaxındır ki, bu qədər insanlar, yəni bu Buddist yəni firqəsinin, yəni fəlsəfi bir firqənin yəni arxasında gedirlər və bu günlərdə onların artıq demə ola ki, bir mədrəsə halında yəni formalaşılıb var. Mədrəsə halında cəmləşiblər, hansı ki, bu mədrəsələrdə onlarda etapları var, yəni üç mərhəldən ibarət bir mədrəsələri var və ümumiyyətlə, bir batır kimi o qədər çox danışmaq olar ki, bu firqədən, ancaq yəni, bizim məqsədimiz odur ki, yəni, qısa olaraq, yəni bu dünyada mövcud olan bu firqələrdir ki, qısa da olsa məlumat olsun ki, yəni firqə nə vaxt yaranı davamsızalı var, yoxsa yoxdur, hansı yedir, daha mövcuddurlar, hətta e, insanda Yəni qısa bir məlumat olsun ya yəni, bu fiqələr haqqında. Və inşallah, yəni Allah bilir, vəsallu mühammədin və alə mühammədin. Yəni, bazılardan bazardan biri sual yazır ki, namazdan salam verib çıxanda, yəni yarımçıq çiynə salam vermək lazımdır, yoxsa e, qarşıya? ümumiyyətlə salam yəni tam çiynə yəni, yəni, yani, verilir. Yəni çiynə tam verilir. Yəni yarımçıq verilmir. Hə, salam yarımçıq qalanda tam bir qanına verilsə, niyətləmə çıxmaq üçün. Namaza salam verib çıxanda, yəni yarım çıx. Namaza yarımça çıxadı. Hə, o Yox, elə bir halda, yəni düz bəzədiyin şey, yəni salam versə, amma bu heç bir dəlil əsası yoxdur. Çünki namaz salam, salam bitirəndə verir Amma insan məsələsinə iqamə verilən vaxta görə namazın axırındadsa, yəni çalışsın, qutarsın, ya getəcə yəni təcəbə başçı, yəni çıxmalıdır. Amma o salam verir, verməməlidir. Yəni muasilədən bəzədiyici, yəni çünki namaz təkimlə başlayıb salamla qutarır. Amma bu əslində namaz deyil, çünki yarımçı olduğundan üçün, yəni insan ixtiyarısındadır. Verə də bilər, yəni verməyə də bilər. Salamı verə də bilər, verməyə də bilər. Qara daşı təvəff edərkən özün üçün dua etmək olar mı? Yəni, əslində elə bu ibadətlərin məqsəd insan yəni, insanın üçün dua etməsidir. Amma e, insan paxıl olmalı deyil, ümmət üçün də dua etməlidir. Necə deyirlər, e, insanlar üçün, qonşulara, qardaşlara baxar üçün dua etməlidir və ən çoxda necə deyirlər, öz e, hakimlərinin, yəni hidayətinin dua etməlidir. Çünki Əhmədə həmbəli buyurur ki, "Əgər mənim bizə duam məqbul olsaydı, mən onun hakim üçün, yəni, dua edərdim. Çünki hakimin islah olunması olunması onun əlinin altında qalır, yəni islah olunur." Həli. Həli. dəmir. Dəmir də yüzür. Bax, hə dəmir, hə, dəmir mı? Yəni qadın üçün ə, olar, yəni üzük qızıldan, gümüşdən üzüklər olar, amma dəmir barəsində isə yəni bəziləri yəni qadınlar eləyiblər, amma ə, bu qaldınçsa yəni inşallah yəni problem hə, deyil. Üzük qalandır, qalсын, gələn dərsdə inşallah bu salam.